Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Alhamdulillah bilal minni wa salatu wa salamu ala Rasul Allah Muhammad sallallahu alayhi wa salam amma ba'd Dosli smo do povglavlja ibradi fi dhuhri min shiddati al har odgađanje, poglavlja odgađanju podne namaza zbog vručine, žestoke vručine. Al hadithu ta si u ba'da l-mi'ah. Sto deveti hadith. An Abdullah ibn Umar va abi hurireta radijallahu anhum an Rasulah sallallahu alaihi wa sallam. Nači hadith se prenosi od Ibn Umara i Abu Hurirea radijallahu anhum. Da je Allah poslani sallallahu ala sallam rekao Iza šted del harru fe ebridu ani sala Kada bude žestoka vručina Ebridu ani sala Klanjajte namaz kada bude hladnije Ebridu znači Odgodite namaz Kada ode ta žestina vručina Fe inne šiddete al harri min fejhi djehenne jer je žestina vrućine ili žestoka vrućina od fejja jehennema a fej je u stvari e uh, vrućina ili uh, onda kažu gala jang neka neka uzavrelost uzavrelost jehennema znači to je tekst hadisa e uh, ovaj hadis znači govori o tome da je propisan, ovaj Hadis narodno ovo govori, uglavnom se odnosi na, na, na toplije krajeve, one, one zemlje koje su bliže Ekvadoru, gdje je velika vrčina, e, toliko nema ne veze sa, sa našom stvarnošću, ali je šarijski tekst. E, uglavnom, šta je smisla ovog Hadisa? Smisla, Hadisa govori je jedna vrlo bitna stvar, a to je, pošto je suština namaza, hušu, skrušenost u namazu, prisutnost u namazu, prisutnost srca, E, uh, ovo hadisu došlo znači da treba da treba u jako vel za vrijeme jako velike vrućine da se da se ne klanja odmah podni namaz nego da se sačeka čak negdje pred Kindiju da malo da da spadne vrućina, da bude hladnije. <clears throat> Iz razloga da bi osoba bila više skoncentrisana namazu, da bila prisutna namazu. To je smisao ovog propisa. Kako ne bi žestoka vrućina nekako ne bi utjecala na to da osoba ne bi bila skrušena u namazu. Znači, o, to je smisao ovog propisa i propisanost odgađanja namaza od njegovog prvog vremena. Osnova je, znači, da je, e, da je najbolje klanjati namaze, pet vakata namaza u prvom vremenu. Najbolje odmah klanči, nastupi namazko vremen da se klanja. Izuzetak je tome poodne Znači ovdje s hadisom podne za vrijeme velike vrčine i jacija koju je po skupini učenjaka i po tekstovima hadisa ispravno da je mu stehab da se klanja kasnija, ne odmaći nastupin namansko vrijeme. Skoj na razilaženju kad kasni, da li polovini noći, pred polovinu noći ili prvoj trećenji. Dobro. Znači otevno govori hadis nećemo se plaho na njim zadržavati, na njim zadržavati jer hadis ovaj, nije ne govori ovaj nešto što je vezano za nas u praksu. Osim što ima jedan zanimljiva termina, ovde zanimljiv termina, to je, kaže, zaišta je žestina, šiddet od har, žestina toplote i vrućine od fejha djehenema. Fejh je znači, re, žestina i vrućina djehenema. Znači, vrućinu koju mi imamo, žestoku vrućinu koju imamo na Dunjaluku, ona je u stvari od žestine djehenema. Tako tekst hadisa, tako. A mi namo, znamo da nama dolazi vrućina od čega? sunce, je tako? Ako nama dolazi vručina od sunca, a ovdje u tekstu Adisa kaže da je vručina od žestine sun, od žestine vručine džehennama, što ispada da je, da je sunce džehennam, je tako? Znači, sunce džehennam. Je li sunce džehennam? Nije. Kuk kaže da nije ovo? A ima neko kaže da jest, je li? Ispoziraj mi, a jednu da je sunce, to Da znači da je sunce Jeste baš tako <laughs> kaže. Da to baš tako kaže. Jesi, da. Da kažu da je da je da je sunce jehenem. Sunce jehenem, nazlo kažu da je jehen. Jeso čitao odnođe, šta je napisao ili, ili si ne, koju knjigu si čitao? Pa neko predavanje ono bilo od nekog Galima, da ja to nešto spomenuo posada kako no zove ime? Draghla. A Draghla, u budućije inače. Vrlo je bitna stvar kad nešto učiš i čitaš. Od koga koja knjiga i gdje znači sve što znaš to noć to sam malo prispomnio znači to što se kaže negdje sam od nekog negdje tam nešto to šta negdje neka aj negdje idi prošeta negdje neka nešto znači nema tu negdje nešto od koga gdje ko reko što znači, je vrlo bitno to je vrlo bitno zbog tebe jer ti sutra da to kažeš informaciju da pričaš kad te ko pita mento to, ko rekao aha rekao ta ja alima kupšta alim ako je poznat. Rekao u toj knjizi na tom mjesto u tom predavanju. Ko je ko je držeo predavanje? Ko je taj što drži predavanje? Možda tam neki Allahu, neki tamo pevač, baš neki, ne. Naći mora znati ko je on, šta je on, znači ko je u knjizi rekao, gdje je rekao i ma ili argument nema argument. Znači na se to budući, znači sve što čitaš, vraća ti gdje košta rekao. A onda nije samo to dovoljno, nek znači, treba znati to ko je šta rekao, ko su oni? Jisu to učenjaci ili stopjevač? Znači zvojiti između toga dvoga. A znači, ima autora, pisaca, intelektualaca, islamski mislioci koji nisu čenjaci. A čovjek nije ne uzima znanje, jer oni ni pouzdano znanje. To su njihove neke tamne ekspertize i analize. A imaš u lemu. Iznašao gdje je u lema govorila kojim knjigama. O govori zbog toga što što, što, što tako ti navodi što znači moraš vrat odakle gdje, ko, ko i šta. <clears throat> Dobro. Hadis ukazuje da mu stehab znači odgoditi podni namaz zbog ručini sunca dap seklanjao znači posle kad je malo hladnije. <tak> Ovo odgažanje, kako kaže ovde uh, Abdullah Besam, znači to odgađanje koliko da se odgodi namaz, kaže ni strokt striktno određeno šerijatu. A znači koliko vremena da se odgodi? Uh, uh uglavnom ovaj znači nemamo osim da neki učenjaci navode da ima u drugim hadisima spomenuto da ima u drugim hadisima spomenuto stvari da je uh, da se da, da da da sunce napravi sjenu nekakvu je l od zidova da napravi bude sjena kolika da bude sjena kako došla određena hadisima manje više uglavnom, glavnom ti detalji za nas nisu bitni jer mi ovaj ne prati nas eh, ovaj jedno sveto zadnje vrijeme znaјe kod nas biti je tako od ljeti nešto vruće zna nap na sada 50 dana neka bude jako velika učina da se i noćučak ne može spavati bez nojenja i podan bude. Jel. Ali pošto se klanja uglavnom za, u natkrivenim prostorijama, u, ovo, se, ovo se moglo odnositi da se klanja na otvorenom suncu, pa da se onda, jel, odgodi. A pošto se klanja u natkrivenim prostorijama, u džamijama, u mešidima, tako direktno sunce ne udara. Tako da ovaj, ovo odgađanje, opet, znači potvaraći pitanje da li su u odnosi da, da sunce direktno sjaja, pa počina i imaš klima uređaje, nije ti vruće, a, ovaj, da, li, da li se tad propisano odgoditi? I, ili ovu na otvorenom terenu gdje je velika, vel, velika ova, a, toplina. Dobro. E, također ovaj hadis govori o tome, znači, o, što smo na početku spomenuli, da, da je smisa ovog propisa vezan za to da osoba može biti svojim srcem prisutna u namazu, da ga nešto ne, odvraća, ne odvodi od, od, od, od skrušenosti u namazu pa tako kaže jel' ovo kaže također ovaj hadis ukazuje na to da, da propis ova je vezan sa, a, sa povodom propisa a, kako spomenuto da ne sad neku u toplim krajima kaže mi sa stalno odgađamo nama nas podne klanjamo uopće znači kod nas vruće vruće i mi uvijek odgađamo klanjamo poslije nego kada je vruće, kada je žest, žestoka vočina, tada se, tada je propisano god, a ne da stalno da bude. Ta, to, to je poznat ono pravilo, propis je nečeg vezan za povod koji uzrukuje taj propis. Kad nema tog povoda, razloga za taj propis, onda se ne, ne, ne primjenjuje se taj propis. A onda imamo ovde, ovaj, šta, da li ovaj hadis ukazuje na to da, da države, zemlje u kojima je velika hladnoća, da u tim državama, da nije stehab da se odgađa mas. Obrnut propis. Ako možemo zamisliti tamo, jel, ove zemlje koje su blizu sjevernog pola, velike hladnoće, pa da obrnut propis iz toga zaključimo. Je se može razumjeti iz ovog hadisa? E, također ovaj propis govori o tome da ovdje je riječ o klanjanju u džematu. Dač znači, kada je riječ o klanjanju u džematu da ovaj, da se odnosi na, na ovaj propis, to je osnova. A ona koja obavlja u kući, eh, također znači ako znači također znači može se znači osnova je da da se da je riječ o klanjanju u džematu. Jer ovdje, jer se ovdje ovaj tekst Hadisa obraća obraća se ovaj obraća skupini muslimana u množini a muslimani klanjaju u džematu. I misli se na farz namaze, naravno. A onda, znači, ulazi i klanjanje pojedinačno, ako je isto stanje. Ako je isto stanje, ako će osobu je klanja pojedinačno iz opravdnog razloga, kod kuće, da se odnosi na nju ovaj propis, da se odnosi na nju propis ovaj, ali osnova, znači, na osobe koje klanjaju u džematu. Dobro, onda imamo nakon toga hadis sljedeća na zazdravom nagu na ovo. Imamo sljedeć hadis koji je koje bi do neke oprečano ovom prijedhodnom. Suprta. Andalusen. Andalusen. Andalusen.